Transandero. Assalamu alaykum. Jemi së bashku në emisionin Duke kërkuar përgjigje. Do të flasim sot me Hoxhin Alaudin Abazi për të marrë përgjigje rreth pyetjeve tuaja të dërguara në pyetje@servicecasa.com, adresë jonë elektronike e redaksisë e, e këtij emisioni, e cila është çdo herë e hapur për ju. Hoxhë, assalamu alaykum. Mirsajderat. Aleikum salam, mirsajje. U fillon me pyetjen e parë që ka të bëjë me uh, veshin e rrobave të fëmijëve. Thot Hoxhin e dëruara, mund të na flisni më shumë për regula që duhet të përmbami gjatë veshë së fëmive, duke marë parasysh këtu që shumica e robave kanë figura me sy. Qëka nësë dikush në ka dhuruar robat të këti dhe alejohet të i përdorim, e kisha ndërlidh edhe pyytin lidhur me lodrat të fëmive që kanë sy dhe disa që bëjnë muzik për të vërë bebet në gjumë. Alejohan këta. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdullillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadu, ala alihi wa sahbihi e gj Fillimisht e lavdrojm Allahun e Madhërisht, i quajm selavatën selam pe pejgamberit të tij Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, familjes, shokëve dhe të gjithë atyre besimtarëve që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Në lidhje me këtë pyetje themi se në përgjithësi ne e dimë që ndryrimi në islamit në lidhje me ato vizatimë të cilat janë frymëmor, pa arsish ajnjërs apo shtas. Prandaj mbajtja e tyre rrobave të cilat kan vizatimet e frymorëve për të rritur fillimisht duhet me ditë se kjo është e ndaluar dhe besimtarët duhet të ikë këtyre veshjeve. Mirë, po në rastin e fëmijëve, ë atëra ka për predietarë me bashkëhor të cilët janë më liberal në këtë çështje, për faktin se ë msporike me një një numër shumë të madh të veshjeve apo rrobave të cilat po thuaj se ndo shta shumë rral mund të gjejmë robe për fmi e që nuk ka të vizatuar diqka e refuzimi apo mos përdorimi këtyre shkakton gjithës e si që edhe, edhe të, të gjajmë anash shumë loje të robave mos të i përdorim për fmi për shkakton të këtyre vizatime po gjithashtu edhe në anën tjetër e, e, në disa qështje e, e, apo në disa ndalesa në raport me fëmitë legalizimi i tyre është më i më i më i më i drejt se sa të mund të bëjmë domanon që qëndrim rigoroz në lidhje me to ashtu siç do do të ishte fjala për të për të rriturit. Në rastin konkret është një kemi disa hadithe apo një hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam nga i cili vërehet se si e, pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam në formë indirekte nëse mund të themi ka lejuar ato format e lodrave, të cilat janë do thot në formë të, të frymorve apo do thot shtazve në përgjithësi. Tregohet se pejgamberi sallallahu aleyhi dhem me një rast kur është futur në shtëpinë e tij, kishte parë një lodër që ishte një lloj kali, që kishte një një bri në në ball, do thot një brizhë si i themi ne, mm -hmm. dhe pejgamberi sallallahu aleyhi dhem çuditët dhe e pyet uh, Aishën se pse vallë kjo lodër qykall pas ka do të thot brinë mes atëra ajo fillon do të thot të sqaroj Aishha se në disa rrëfime tregohet se sikurse Sulejmani alayhisalem e, al e kishte pasur kët lloj apo kësjë lloj kali e kështu me radh dhe pejgamberi sallallahu alaihi al dhe vetëm qesh dhe nuk e nuk urdhron që të djuhet ajo dhe ajo ishte e dedikuar për silodër e fëmijve dhe nga ky kontekst disa prej ulemave thonë se përdorimi i lodrave në të cilat ka jo ndotë të thot lodra të të shtazve e kështu me radh, nëse është për qëllim të thot për fëmijë, gjithashtu edhe vizitatimet në, nëse janë për qëllim të thot për lozjen e fëmijëve, atëherë në këtë e, kjo është e lejuar, nëse nuk është ndonjë ndonjë qëllim tjetër. E e njëjta vlen edhe disa rregullama kan thon e njëjta vlen edhe në rastin e atyre rrobave që kanë e, e vizatime të të të ndryshme për faktin se kjo është për fëmijë dhe në një formë nuk bëhet ndonjë madhërim i këtyre fotografive ashtu si do të ishte rasti nëse siç ndodhte disa gjem që i, i vendosin nëpër rrobat e këtyre fotografive e, e shumë artistëve apo këngëtarëve e kështu me radh dhe qëllimi i tyre është e, identifikimi me me këta artist apo me një form madhërimi i këtyre e kështu me radhë dhe tek fëmijit kjo nuk ndodhë pra ndaj në një form arsyeja është do të të vetëm se kemi shumë lojit të robave të kësaj natyre pra ndaj legalizimi i kësaj është me i drejtë se sa të themi do të të se ndaloat mirë po ajo që farë e kësha këshilu prindrit e, të sëllet u blenë fëmijive e tyre qoftë shtreter apo jastëk apo mbuloja të jastëkëve për fëmijët e tyre të kenë kujtesë mos të blejnë ato lloje të, të të veshjeve apo të këtyre xherave për fëmijë që kanë vizatimë të ktilla për arsye se është megjithatë është më me drejtë, në të thotë, rrobat e fëmijëve pa pakso vizatimë mirë, por nëse dikush na dhuron apo kemi tesha të të shumta të kësaj me me të kësaj forme do thot me vizatime ashtu me radhë nëse i përdorim ato inshallah nuk ka gjë të keqe ndërsa në lidhje me e, ato lodra për lodra e them që është elejuar, e lejuar duke u mbështetur nga nga ai hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam mirpoteq ato lodra apo loja që mund të kenë muzik atëre themi se më e drejtë do të ishte për prindërit që mos tu mos ti msojn fëmitë e tyra të që të jetë gjumi i tyre me me muzikë atë ndryshme e kështu me radh, prandaj mospërdorimi i tyre do të ishte më i drejtë, zoti ti më spirë. Kalojmë tek pyetja tjetër, shrua Nadelina thotë asalamu aleikum, uh, kam shumë çime në fytyrë dhe disa janë pak më të gjata. A më lejo ti largoj ato që i kam mbi vetulla edhe në mes të vetullave, si dhe mustechët, pasi që jam themër dhe vetulla mos ti ndroi formën pra vetëm qime të mshimet, jashtë vetëve të largohet dhe nëse është të lejuar në qëfar mënyra? Po, atë që ka duhet me ditë gjithdo besimtare muslimane, do thotë, femër besimtare, është se e, e, ajo qëfar ndalohet për të, do thotë, që të shkull janë vetullat e saj, do thotë, vetullat që, qi janë dhtyr, kjo është e ndaluar, për arsye se kemi për këtë kemi citat të drejtë-përdrejt drejt nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në cilën i dërguar i Allahut lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të that, ë ë Allahu i ka mallkuar ato famërat të cilat i shkulin vetullat dhe u shkulin të tyre, me një fjalë e kanë këtë zanat, thot, e, e bënd, thot, kët zanat, do thotë e bëjnë do thotë kët profesion. ë Kjo është kurse, e ndaluar, kurse ë çime janë në, në pjesë tjera të, të fytyrës, sikurse mund të jetë të thotë disa femra kanë problem, mund të kenë çime në në mjekër ose në mustaqe ose në, ve, në në në nofulla e kështu me radh, e, ose edhe edhe në ballë e kështu me radh, e heqja e çimeve nga këto vende është e lejuar dhe nuk ka gjetje këçe. Gjithashtu edhe heqja e çimeve në mes të vetullave lejohet Mirë po do ta kisha përmend në këtë rast që mos thjet kjo pretekst që neve po hequm çimet në përfytyr edhe në këtë me këtë arsye tim të bëhet heqja edhe e vetullave hmm. për arsye se kjo është ndaluar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe duhet të kemi kujdes kurse anë të tjera edhe në trup do thotë nëse gruaja apo femra i heq çimet nga kofshët apo nga e junit e kështu me radh nuk ka gjë të keqe për arsye se për kët nuk kemi ndalesë. Ndalesa është vetëm për heqjen apo shkuljen e vetullave. Kurse mënyra se si ato mund të heqin, themi se ka disa disa lloj forma, mund të jetë edhe shkolja, mund të jetë përdorimi i disa preparateve enkas për kët punë e kështu me radh nuk ka me një fjalë nuk ka diçka ë decisive që patjetër duhet të përdoret ajo ajo metod apo ajo formë zot e di më së miri. Alem tek pyetja tjetër thotë jam i martuar a bën me të marr dy motra. ë në jurisprudencën islame që një burr ti kat në në kuror dy them dy motra për një herë kjo është ndaluar me citat kuranor ku Allahu xhala wala thatwa antajmau baina alukhtain menifjalt ti bashkon Allahu xhala wala ka ndaluar që të që një burr ti bashkoj dy motra në një kuror me një fjalë për një herë kjo është ndaluar mirë po nëse themi kushtimisht burri është i martuar me një me një grua dhe ajo grua vdes dhe marton martohet pastaj me me motrën e asaj gruaje, kjo është e lejuar dhe kjo ka ndodhur edhe me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili ka qenë i martuar me një vajzë të, të uh, Othmanit radiallahu taala anhu dhe ajo uh, vdes për nga një sëmundje, pastaj uh, Othmani radiallahu taala anhu ia ia edhe edhe një vajz apo motrën e saj edhe edhe atë do thotë martohet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam edhe me të. Kështu që edhe për kët edhe kishte epitetin quhej pejgamberi sallallahu e ky Uthmani radiallahu taalanu quhet quhej do thotë dhunurain për shkak se ishte do thotë pronari apo babai i dy dritave, do thotë dy grave të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Po këto gra nuk i ka pasë të dyja për njëherë pa po njërën pas tjetrës. Kështu që themi nëse martohet njërën pas tjetrës nuk ka gjithë keq, po ti ti ket në të njëjtin kohë të dy motrat në një kuror, kjo është ndaluar, zotëti mos firi. Pyetje tjetër. Është fakt një çështje na ka shkruar një shikues, tat selam alekum, jam një shikues, kam një pyetje për ju. Jam i martuar, kam dy fëmijë, njëri 20 vjeç e tjetri 17. Se një muaj më tej për djalin 17 vjeç si mu vuan nga një depresion i madh ku e kam pasur te oxhallar qe benin ruke me kuran por ende nuk kan ndonje sukses. E kam pasur edhe ne nje trajtim per ader, adolescent ne nje qendër por prap nuk kan njeher sukses. Mos esht kjo sprove e Allahut sepse djali ka shum edhe vesit mda edhe gjat namazit per çdo gjë. Sepse ne namaz ka qen duke falur duke falur drekën në shtëpi vet edhe gjat namazit ka marr frik. Etash qe një muaj e më tepër kemi provuar edhe me hoxhallar, edhe me mjek, por kot një herë, Allahu ju shpërbleft një përgjigje. Ë nuk ka dyshim se kjo është sprov, e, ashtu si siç thotë edhe i dërguari i Allahut, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të në një hadith se besimtarët nuk goditen me ndonjë musibet apo fatkeqsi, çoftë edhe një therrë që i futet në këmbë e ajo mos jet për të do thotë e pa strim nga gjinohet me një fjalë do thotë ajo sprov për të të jetë pastim nga gjinohet prandaj çdo ballavaçi që muntaket besimtarën në këtë jetë qoftë smundja e tij apo smundja antarëve të familjes apo i fëmijëve e kështu me radhë dhe ato vështirsit me të cilat ballavaçohet është sprov për të kjo nuk nuk është dyshim është sprov edhe për prindin është sprov edhe për atë të smurin ë mirë po ajo çfarë do të ishte në katër rast e nevojshme ta përmendim është ajo se vallë si du, do duhet besimtari të ballavaçohet me këtë sprov, edhe si do ishte me të ishte më e drejtë ai ta kuptonte këtë sprov. Prandaj themi se kjo me cilën apo ky kjo, kjo sprov me cilën është ballavaçu ky i ri dhe ky prind vërtet është një gjë me të cilën mund të sprovohen apo janë sprovuar shumë njerëz nuk është të thotë as i parë as i fundit, e, smundjet depresione të këtilla mund të ballavaçohet secilin nga njerëzit edhe edhe besimtarët edhe edhe jo besimtarët e kështu me radhë. Prandaj nuk nuk fillimisht them edhe nga aspekti psiqik nuk do duhej të të arrit tek prindi që ai të futet prap ta ta ta mërzisë veten at mas e, me atëse psevall i kanë ndoll atij apo djalit të tij do thotë ë ky problem. Pra, ose fillimisht ne ve themi se mosha siç përmendet në në këtë pyetje 17 vjeçare, është ajo mosha e adoleshencës. Prandaj ë depresioni ë shikimi i gjërave nga ana e, e, e fëmijëve në këtë mosh, e, matja e tyre e këtu me radh, në këtë mosh është mund mund ndodh nganjëherë një lloj rregullimi, mirpo shpresojmë dhe shpeshherë kjo mund të jetë vetëm një fazë e cila te i kalohet me me kalimin e kohës. Prandaj e, them që nuk nuk do duhet të mërzitej prindit në atmas dhe të të, të thotë se vallë pse i ka ndodhur kjo, a do të shërohet e kështu, me mbështetjen në Allahun e Madhërisëm, kjo gjithsesi me lejen e Zotit do të te i kalohet dhe inshallah do të jetë vetëm një fazë e, në cilën po kalon e, djali juaj prandaj un yukshap ekshaprosi do that kët shikues që fillimisht të vazhdoi edhe me dërgimin e, e, e djalit tek ata hojallarë të cilët shërojnë apo le, i lexojnë atij do that një pjesë nga Kur'ani dhe me an të kësaj bëjnë do that shërimin e të smurve po gjithashtu edhe mos tale anash edhe edhe mjekët apo psikologë kështu më radhë do that qendra në të cilët i trajtojnë këta njerëz që sot futen në në këtë lloj të depresioneve në këtë mosh për arsye se e, këto dy gjëra janë të nevojshme dhe nuk duhet shpërfillur asnjërin duke duke menduar do thotë se nuk ka vlerë e kështu me radh, për arsye se mund të jetë mund të jetë thotë kjo smundje si lloj i depresionit psiqik që ka nevojë më shumë trajtim do thotë nga aspekti mjekësor, po mund të jetë edhe edhe çuditë e vezvesja apo edhe problemet do thot me sehrin apo me egjinet e kështu me radh, kështu që tiet do thot trajtimin nga ana haxhallarve. Un nuk kam çfarë të shtoj më shumë në këtë në këtë problem vetëm lut Allahun e madhërisëm që familja dhe ky djalta të kalojë sa më shpejt këtë sëmundje dhe këtë problem. Inshallah me lejen e Zotit, me kalimin e kohës e, do të arrinë do thot që së bashku së bashku do të ta evitoni, do të të këtë problemet që në vuon këj dializot? Po, me qëtë duke si familje fetarës, si dhe qëtë hoqë kemi pyytit dhe tira, por fëllimisht është koha e pauzës. Të ndronë miqë që ndronim në e këtë themi pas pak. Kostneri or jemi në pjesën e dytë të misionit. Do t'ju karguoj përgjigje pas kësaj pauzës, u rikthyem për të vazhduar me pyetjet e tjera për Hoxhën. Hoxha na shkruan Irfani thotë selam aleikum, desha me dit kur i falim dy rekate namaz para se të kem marrdhën intimë me bashkëshortën. A duhet të falet ky namaz bashkë dhe me z? ë nuk e kam shumë të qartë çfarë është përsellim me kët namaz. ë e por ndoshta është për qëllim namazi e, i cili përmendet në disa apo në librat e, e juristëve islamikë që shpjegojnë rregullat e martesës dhe marrëdhënieve bashkëshortore që për inafileve apo për namazeve nafile apo për namazet e preferuara për besimtarin është që ai të fali 2 rekate namaz nafile në natën e martesës apo në natën e dhëndris me një fjalë kur burri futet në në dhomën e gjumit me mm -hmm. me me gruan e tij që para se ata të, të fillojnë ta kalojnë natën së bashku, e, së pari ta fali falin namazin, ti falin dy rekate namaz. Ë mm -hmm. në lidhje me kët se a preferohet dhe a ekziston një lloj i, i, i këtij namazi apo kësaj nafileje, themi se <coughs> Nga hadithet e pegameri sallallahu aleyhi wa sallam nuk imi të vërtetuar një thënje të këtil. Me një fjalë nuk vërtetuar se pegameri sallallahu aleyhi wa sallam ka nëzit, ka preferu që ta falim një dy rekat e namaz natën e, e, e dhëndris. Gjithashtu dhe nuk ka ndo një fakt nga praktika Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam se ka bë një gjithë të til në jetën e ti, dhe thotë, në natën e marteses aiçfar përmendet nga do thot transmetimet është se disa prej sahabve më konkretisht Abdullah ibn Mesudi përcjell se ka arë një njeri do thot edhe është konsultu me Abdullah ibn Mesudin ai ishte martuar apo ishte afër martesës e thot o Abdullah thot un jam martuar me një vajzë që është e re është virgjeresh dhe e, së shpeti do, do të martohë me të që, por kam frik se mos po me uren dhe mos të ketë do të dashurin në mesneve. Atër, Abdullaj Ben Mesudi të thëtë, kur shkojsh në natën e dhëndrisë, apo në natën e martesis dhe futësh në dhëmë, atër së e sëtë pari fal namaz, apo fali dyrekate namaz në na file, e, së bashku me gruan të ndë. Pastaj, lutë të zotin e madrishum që të kryoj, apo që, që të qetë bil në mes juve dashuri dhe të largojë urrëtin për arsyesë e dashuria është nga Allahu, kurse urrëtia e ndërsjell në mes të burrit dhe gruas është prej shejtanit. Ë gjithashtu edhe transmetim i njëjtë përcillet nga po i njëjti sahabi me këtë me këtë kuptim do të thotë faljes së këtyre namazeve dhe nga këto hadithe disa prej ulemave kanë thënë se është sunet apo është nafile ta falim për shkak të, të kësaj preferencë nga an Abdullah ibn Mesudit. Mirpo e drejtë ta themi se përderisa nuk kemi diçka të qartë nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo dhe nga praktika e sahabëve në përgjithësi, mund ke të ketë qenë kjo form, do thotë, e kshillimi të Abdullah ibn Abdullah ibn Mesudit një lloj ijtihati prej tij që të që njeriu kur t'futet në dhomë, në dhomën natën e martesës, të jetë pak një kohë ku edhe gruaja edhe edhe burri e, e gjejnë veten pak të ngushtuar dhe të jetë përkushtimi i tyre ndaj Zotit, madhre shumë të madhreshumt falin namaz me një fjalë, të kalojë një kohë derisa edhe burri edhe gruaja të hajë veten e tij në atë në atë në ato momente, kështu që mund të jetë edhe ijtihad i Abdullah ibn Mas'udit, pra me një fjalë nuk ka nuk ka përcjell ndonjë praktikë që ka pa apo ka ka dëgjuar për pejgamberin sallallahu alajhi mir, por e ka këshilluar që me këtë formë do thotë edhe ti luten Zotin, Zotin e Madhreshëm, që të që të jetë kjo martesë e hajrit edhe të të të mbi dashuria në mes të burrit edhe gruas, dhe në këtë formë do thotë që ti luten Zotin, Zotin e Madhreshëm. Prandaj ne ju themi se ë praktikimi i kësaj do të ishte i drejtë edhe në kohën tonë, pra për arsye se përderisa kemë do thotë një lloj këshillimi apo preferencë nga ana e këtij sahabiu të nderuar, mirë po jo në formë decisive të themi se është sunnet dhe lënia e kësaj do thotë është do thotë lënia një sunneti nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me një fjalë edhe nëse nuk e praktikojmë nuk ka gjithë keqje Kjo është do të thëtë nga aspekti i, i faljes apo dispozitës e këti namazit. Kurse nga aspekti i asaj se adu, do të dujt të falen me gjemat, apo të falen, se ba, apo të ta fal edhe burri edhe gruaja nda razi, themi edhe në këtë nuk kemi dishka decidive, por e dreta do të ishte që në përgjësi na filet, si specifik e namazet me na filet, është që ato më shumë do të, të preferon të falen do të thëtë, vetë se sa të falen me gjemat, përvec disa namazëve të saktuara si kurse që është namazë i teravive e kështu me radhë, pra nda i thejmi se që këto të falë do të ishte ma i drejtë që edhe burri edhe gruaja, pra të falen, mirë po se cili të falë në vete, jo së bashku. Zotë Dhe. edhe i më smidit. Pra, kurse e, sa Dhe. për korekci, që besimtari në çdo nat apo sa herë që dëshirojnë të ketë marrëdhënie intime me burr bur, me gruan e e tij që të merr abdese dhe të fal namaz nafile edhe tiet kjo praktikë e përhershme e ti kjo nuk është e vërtetuar dhe nuk është një gjë që e ka aplikuar apo nxitet nga aspe, nga ana e islamit që ta aplikoj në në jetën e tij të përditshme zoti i di më së miri po pyetja te selam aleikum nëse ka mundsi hoja i ndëruar të na tregoj se A është haram urinimi me shkujve në këmbë dhe të të të të jo ullur dhe pasojet e spërkatjes me urin? Trajtimi i kësaj problematike ka të pëjë vetëm nga, nga aspekti se besimtari nuk ka dyshim që duhet të ruhët nga spërkatja nga urina apo të ruhët në përgjësi që të taruaj trupin edhe robët e ti dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të nga ndytësirat e urinës. Për arsye se urina neve e dim se ku trajtohet ndytësir në jurisprudencë islame me ijmë, me konsenzus të ulemave. Për dhe kjo çfarë do thotë parimor në Islam, do në kët nuk duhet të ketë kujdes maksimal besimtari në përzjesi. Kështu që themi nëse ekziston mundësia që besimtari të urinojë në këmbë edhe nuk vjendiri të spërkatja dhe mund do thot, të të ndodhë pastrimi i organit pas urinimit dhe nuk, nuk ndodhën do thot, të të robët, atëherë nuk mund të themi se kjo është endaluar. Mirë po nëse në shumicën e rastëve, posa qëriqë do të të ajo që ka është me e sigurt për besimtarin është që ajtë urinoj ullur, pra është ju mm e -hmm. se në këtë form edhe e, e sprëka, domethën mos sprëkatja e rrobave është shumë më e sigurt, por gjithashtu edhe në anën tjetër pastrimi i organit pas urinimit me ujë dhe ruajtja që at, ajo që urina të del në formë të, të do thotë në formë të tërësisme, mm -hmm. mos të mbetet diçka në trup apo në organ, është më e sigurt gjatë kohës kur ne e bëjmë do thotë urinën ulur, prandaj e koptohet nga të gjithë ulemat, përgjithësisht do thotë exh el sunneti, duke përfshirë të gjitha me dhëvet, shohem një lloj preference në formë të drejtpërdrejtë që besimtari vazhdimisht ta bëj praktik në jetën e përditshme të tij që gjat urinimit do thotë ulet e mos ta bëj atë në këmbë, zoti dhe mospire. Kalojmë tek pyetja tjetër, thotë jam studentë në mjeksi, duhet të pyetë se a lejohet të marr pjesë në autopsi e e diim se autopsia e cila ndodh në në tek ata apo në prsenzën atyre studentëve të mjekësisë për qëllim është mësimi që me një fjalë studentit informohat apo ta ket para syh fizionomin trupin e e, e njeriu se ku janë organet, çfarë formë kanë e kështu me radhë, prandaj në këtë rast bëhet thotë të thotë hapja e e barkut apo ndonjë organi apo ndonjë pjesë të trupit të të, të vdekurit dhe në këtë formë studenti me një fjalë në formë praktike njoftohet me pjesë të organet e trupit të njerëzit, organet e mbreshme të trupit të njerëzit në përgjithësi. Dhe nëse është për qëllim prezantimi për këtë shkak, do të thotë që ai ta mësoi lëndën e në cilën mësohon organet, pjesë e trupit të njerëzit, edhe qëllimi i i studentit është kjo atëherë nuk ka asgjë të theqe të prezantoj për arsye se kjo e tëra është për qëllim të mësimit dhe përfetimit që studenti apo studenti i cili nuk ka dyshim do tjetë mjek në të ardhmen balavachon me ndo një problem që ti këtë parasysh ato gjira apo atë eksperiencë ta fitoj në, në një trup të vdhekur se sa pastaj dhe të të mësohet në trup të gjall për arsye se kjo mund shkaktoj dhe të dhe me të mëdhazot e di mësmini Pygje e radhës, selam aleikum e kam një pytje për hoqën a është haram me shtiu unazën në themelin e shtëpisë. Selam alejkum. Si duket? Tjetra, po, mbehoj. si duket kjo që kanë një praktik 10 për veten nuk kam dëgjuar mm -hmm. ë çë po aplikojnë kanë si duket në disa vende që kur ndërtohet shtëpia vendoset një unazë e arit apo argjentin dhe në këtë formë ndoshta kërkohet berëqeti apo kërkohet që ajo shtëpi të te në atë shtëpi të mbi e mira apo hajre e kështu me radhë themi se kjo çdo veprim i kthill i cili nuk ka mbështetje në citate burimore nga Kur'ani i famullart apo nga hadithet apo praktika e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam atëra ajo automatikisht kalon në bestytni për arsye se çdo pretendim i një gjëje që sill dobi apo mund të shkaktoj dëm dhe për kët nuk kemi fakt edhe i tër besimi është besim symbullazi atëra kjo automatikisht kalon në beshtytni dhe kjo nuk ka dyshim se është beshtytni dhe themi se jo që është ë kërkogat apo është e lejuar po themi se këtyre këtyre xhirave besimtarë në formë të tërësishtme duhet të largohen për arsye se besimtarit duhet ta ketë të, të fortë vekulin i thuat në gjuhën arabe mbështetjen në Zotin e Madhreshëm dhe ta ketë parasysh se çdo dobi dhe çdo e keqësia e cila ndodh ndodh vetëm me taktimin, dëshirën dhe vullnetin e Allahut të Madhërisëm, prandaj besimtari duhet të mbështetet atij, Zotit të plotfuqishëm, të kërkojë prej tij bereqetin, të kërkojë prej tij dobin, të kërkojë prej tij që ta largojë nga dëmet dhe të këqijat, e jo me anë të disa veprimeve, sikurse që është këto apo veprimet e tilla të ngjashme, të cilat nuk kanë fakte, nuk kanë argumente, po etyra është do thot një lloj imitimi apo një lloj praktikimi në atë formë se ka dëgjuar tek më të vjetrit apo ka thën filani e tjetri se kjo duhet të veprojë kështu, an fakt nuk ka kur farbaza bazën e burimeve e jurisprudencës islame. Zoti i dhe më smiri. Hu falënderit që ishit sot me ne, ju dham përgjigje shqopes vetan. Edhe un ju falënderoj për ftesën. Të ndror më hiç arritëm në fund të emisionit të sotëm duke kërkuar përgjigjen. Pyetja e çësave vizkës apo kom është adresa jonë elektronike e cila është e hapur gjithmonë për ju. Na shkruani. Selam aleikum a oh.